Välkomna ska ni vara till vår podcast. Det är jag, Leo och Johan, min rumskompis, som inte har någon lust överhuvudtaget att göra den podcast. Han kliar sig nu i ögonen och ser väldigt, väldigt. Ja, han ser inte ut att ha någon lust. Han ser ut som en man med väldigt lite lust att göra en podcast helt Varför vill du inte göra det? Jag, jag har försökt pusha för Johan väldigt, väldigt mycket. Men han tycker att det känns jobbigt. Han tycker att iPhone som vi spelar in på känns ospontan. Det sa jag inte, det sa jag inte. de måste liksom sitta en decimeter ifrån ja, men det... för det ska bli hyfsat. Ja, men, vi pratar, ja, ja. ja. Vi, det har vi kommit att lösa. Vi ska fan inte prata i mun för varandra. Och det är det första att gör. Det, det också är också en anledning Du okay, men... avbryter mig! Jag vet inte, ska vi... Är det värt att presentera oss själva för de som inte vet vilka vi är? Det är ju... Det är ganska vi är ju inga vi är, ju inga, Gervais, vi är inga Philip och Fredrik. De folk som podcastar är ju generellt sett kända. Alltså det är därför det finns ett allmänintresse. Det kommer inte att finnas ett allmänintresse att höra två grabbar. Inte folk, är det ingen som blir känd genom att podcast. Det tror jag inte. Nej, men vi kan ju bli det första liksom. Att vi ska nå ut. Vårt break in i kändisvärlden är vår podcast där vi bara sitter och pratar helt enkelt. Det vore ju jävligt slappt. Det vore en jävligt, en jävligt skön karriär på något sätt. Mm. Men det här får gå in och sorts... Det är ja. ju nu, nu bara att lida vårt sommarens slut. Ja, men. Det är augusti, 16 augusti. Ja, vad är det för augusti? Det är, ja, det är augusti, hur som helst. 17, 17... Nej, det är inte 17. Jo, det är 17. Ja, 13... just det, det är 17. Igen. Mm. Ja, det är 17 augusti. Och ja, folk börjar börja skola och börja jobba. Jag. Mm. Så att, det känns ganska lägre att, att liksom summera sommaren och intryck vi har fått under den. Mm. kan jag säga Första frågan är vad du tycker om vädret. Jag tycker att vädret har varit jättebra. Det har du. Vilken del. Så, ja, men det är, det är sol. Och jag älskade värmeböljan. Alltså just jag hatade den då. För jag är och var liksom så svettig. Mm. Jag kunde inte sova i mitt rum. Jag, sveta, jag är en person som svettas väldigt, väldigt mycket. Jag svettas lättare än vad jag fryser. Mm. Alltså jag svettas extremt. Jag känns känslan både för värme och så. Ja du känns känslan mot det mesta <laughs> skulle jag säga. Det är, men ja. Men alltså det har varit väldigt varmt. Och det här känns väldigt skönt. När man verkligen har fått så här riktigt tryckande sommar. När man verkligen mm. har varit så här shit. Det är så jävla varmt. Och ja, nej, jag tycker att det har varit ganska bra som. Det har gått fort förbi. Men det, men det gör... <går> nu, nu, nu dräper du ur eklistjur. Jo, men när jag var yngre tyckte jag att det alltid var väldigt, väldigt ångestfyllt när sommaren tog slut. Och hösten hörde jag det. Men det känner jag inte riktigt nu. För jag vet att det kommer ju komma en sommar till. Och det kommer alltid, alltid en ny vår. Det kommer alltid en ny vår. Om vi ska säga så. <går> uh, nej, men gjorde vi Vi... Boda festivalen var vi på. Det var vi. Det är, lite mer, det är ju en lite mer indie... Independent ja. festival kan man ju säga. Lite mer, de har inga stora sådana här dragkloster som Peace Love och Hunsvik. Hunsvik är ju som bekant i Konken. Det gör jag. Känns väldigt bra. Känns väldigt, väldigt och bra på är, tiden. ligger py till också efter förra årets ja. modbokning. Mod-bokning. Men kan hålla med om det? Är? Att... Att det, känns... att det känns väldigt på tiden att Hultsfred lägger ner. Nej, det, jag förstår verkligen inte vad du menar. Vadå, på, vad du menar du? Jag tycker inte att det har, de har känts som att det har, inte, det har inte varit så bra. Men alltså, om man vill åka dit så åker man dit, det jag Ja, precis. Men Folk, kan det... du säga det är jävligt vidrig mot alla som bor i den stan. Som inte har, nu, nu förut var det varit liksom 51 veckor av turistest, nu är det 52 veckor. Och så säger du att det är på tiden. Det är ja, men de kan väl åka till Bålänge då? Det, det är dumt. Men jag tycker, jag, jag tycker så här allmänt också tycker jag om tronskiften. Det gör jag. Alltså jag tycker att till exempel med förra valet, ja. om vi ska ta det som ett exempel. Ja, men, jag, men jag tyckte att det var lite lite kul att se. Okej, vad kommer hända nu? För nu har det varit sussarna i liksom 40 år. Vad händer nu i plötsligt? sen Sen var det ju inget bra som hände. generellt kan jag tycka. Men det är i alla fall något då har vi i alla fall fått prova det. Också. Men nu, det är inte som att det kommer det är, som det ser ut nu kommer det inte bytas tillbaka det. Men vi ska inte Nej, prata vi politik. Vi ska inte prata politik för mycket. Det ska vi inte göra. Vi ska det här är en podcast tycker jag för alla politiska läger. Mm. Äh, även SD. Är, framförallt ja. SD. Framförallt SD. Framförallt SD. Vi, kan, vi, kan, vi nu... kan kalla det för SD podcast. Rasbiologiskt institut. Ja. <här> <här> <här> <här> det är ju sjukt alltså. Det är, just det är det är så mycket man inte får lära sig på på historielektionerna. Det, det jag menar nu är att Sverige har haft massa rasbiologisk institut. Ja, vi, är det, det vi? första och det största i världen. Ja, det tror jag. Det är vi, vi grundade Uppsala där. Grundade vi hela den rasbjörnarläran. läraren. absolut. Man mätte det skallar och så Det är ganska det är ganska allmänt känt nu och för oss. Mm. Men när man växer upp och går så här mellanstadiet högstadiet, då får man på något sätt vibben av att Sverige har varit Ett extremt heliglerande, ja, hel alltid liksom vi har, vi, har en, vi har en storslagen historia där det stod upp mot danskjävlarna liksom. vi har en massa kungar som har med oss slugs, liksom, mm. hjältekungar och sen så har vi liksom alltid varit framåt men du älskar hela den här romantiken kring svenska kungar romantiken, jag tycker att det är intressant med historia Först du älskar kungarna. Du är stormaktkungan, heter han Karl XII. Han är ju väldigt överskattad. Han är ju den mest överskattade av öh, Men kungar. han gjorde hela riket. Han förstörde det. Jo, då. Vem byggde upp det? Karl, alltså Gustav Adolf framåt. Jag du... han var omtyckt. Han, var i han är ju ska säga, han är omtyckt av nazister. Sådär ja, det där var Robin och Røyksopp med låten None of Them som jag tycker väldigt mycket om. Vad är det du tycker om så mycket med Robin? Jag tycker om både Robin och Røyksopp väldigt mycket och de har gjort två låtar det här och jag tycker att båda låtarna är extremt bra. Det gäller med Robin är att hon gör pop och hon gör ingenting inte annat. Det är inte någon annan smalare, små sjang. Hon, hon är inte i in heller, det är pop liksom. Men det är bra pop. Det är så, om det är pop. Om man ska lyssna på pop då ska man lyssna på Robin. Så det låter bra, för det är ju här: det är genuint. genuint, <laughs> vilket du ja. tycker det är, är det jag säger. Men, det, Nej, men vadå, det, alltså det kan det väl vara för att det hon, är får, något, men nu vet ja. jag ju, för det kan ju mycket väl vara för att hon får alltså hon har fått en status på hon är extremt fria tyglar för att vara så liksom signad på här stora skidbolag. liksom. Precis, och hon, eftersom, hennes första skiv var ju skit, det var här, Ja, men det var sex. Ja, men nu gör hon ju riktigt bra, lite elektroinspirerad mm. musik och alltså. som jag tycker är väldigt myckant. Precis, jag, jag tycker att hon är väldigt cool och väldigt snygg. Jag tyckte att Robin var, var ascool när hon uppträdde tillsammans med Teddy Bergs hos Letterman. Mm. det finns på Youtube, sök. Mm. Äh, men nu tycker jag att hon är en extremt fånig människa, faktiskt. Varför tycker du att hon är fånig? Du pratar inte med maten. Men, Varför? men tugga, Varför? tugga ur! Varför tycker du att Robin är fånig? För att bara råka Därför att... Återigen tillbaka till jag en där hon ju spelade. Jag, jag hade ingen ambition att gå på den ska sär uttaget, men nej förbi snabbt. Jag hade varit på Torsten Fling's konsert tror jag faktiskt som var skitbra. Torsten Fling och Revolutionsårkasten Han full? var full, han full? det vet jag väl inte, men han var som han alltid är. Så, ja. men så gick jag förbi den stora scenen då, där Robin uppträdde fullt och precis när jag går förbi så utbrister Robin: "Morning bra? Men det, kan, det, men det kan du inte döma. Eller? Jo, det kan jag visst. Det är, alltså, det är så fånigt. Så att det är liksom alla artister som ser eller säger en ledande fråga. Men det är inte så. så, så. Där, att bara i syfte att få ett stort jubel, vilket man får varandra gång. Alltså det är inte som att... Ja, men det är fånigt. Ja, det grundar väl på någon sorts osäkerhet att man så här vill ha jubel. Nej, idag. det är inte så osäkert. Det är bara, bara några jag vet inte riktigt vad det, det är faktiskt, men ju hon, hon var taggad och fann en brist på bättre saker att säga. Hon, är hon, visar, ett, hon visar upp ointelligens. Jag, jag tror att Robin kände sig efter... Jag håller med om att, jag att det inte var men jag tror att hon kände att fan, vad fan så är det för en efter. För så fast skön hon. Nej, det tror jag. att hon gör sig på varenda koncert. Det är det som är grejen. Hon är, hon är en ointelligent människa som så många andra. Var har inte med? Ingen ambition, liksom, om man inte var någonting annat heller. Att vara intelligent <laughs> Exakt. Men det kan man inte ha då. Det var som JC. Vad fan sa han? Han, sa, är... han sa samma sak. How's it rolling? <laughs> han sa... <laughs> Nej, det Men det är nästan det. värre med Men det är nog inte människor som har ambitioner att vara intelligenta. För de är bara jobbiga. Ja, det är de. Ja, ah, okej. Okay, det är sant. Ja. Ah, hon ska ha cred för att hon är, vet om att hon är korkad i så fall. Johan Nej. har precis slängt ut i frasen Jag skulle vilja ha en kompis med AIDS Varför? Var, förklarar du? Just för att varje gång AIDS kommer ju ganska Det känns som att det ofta kommer upp I, i liksom sociala sammanhang det, Nej då, här, ja, för, Har du hört det med AIDS? Nej men du typ säga, Gud vad hemskt det är med AIDS jag, bara, ah. det, hur, jag, har aldrig, sig, jag har aldrig haft en konversation Där någon spontant har sagt Gud vad hemskt det är med AIDS Jag har gjort det Och då, och då... Jag, då skulle jag vilja kunna säga Ja, jag har en kompis det med AIDS Det känns extremt Jag får liksom ett mandat I varje sån AIDS-diskussion Att liksom, jag vet hur det är Ja, men det får fånigt tycker jag att, att, att man har den grejen Och därför tycker jag att man har ett mandat Jag har en kompis med cancer liksom. Nej, men just sådana här jobbiga grejer jag Är så, så också? Om någon så så säger så att cancer kommer jag ändå upp, ja. upp Hyfsat ja. ofta Då ja. skulle jag kunna säga Men jag har en kompis med AIDS Din jävel men det är, ju, det är också bara sjukt, för det är ju bara att du vill överglänsa då. Jag tycker, ja. jag hatar människor som genom att de säger. Det är ungefär som såhär... Ska vi kommer du säga nu att du hatar mig? Nej, det är ungefär som... Det är... vad. Fan, nu fick jag ett sms här i min telefon. Du får... Men du kan inte göra det där, nu. Nej, det jag, bara, jag fick precis ett meddelande från min... Äh, spelledare. I rollspelet. Så. I rollspelet. Att äh, som sa att jag skulle börja skriva vår bakgrund. Min karaktär till imorgon till imorgon men i alla fall det vill jag inte komma ihåg Uh, vi var på Cancer aid, du hatar människor. Så här, jag hatar människor som genom att de känner någon som har det här att göra. Då, då är det att de de har mycket mer mandat i konventionen. Ja, det är det jag vill ha. Jag har, nej, men det är det jag hatar sådana människor. Så ja, ah, vi pratar om invandring. Ah, men jag känner en massa svarta, så jag vet mer. Typ så här. Ah, men ah, vi, pratar om, vi pratar om cancer, men jag känner någon som har cancer, så jag vet mer om cancer. Det kanske inte alls vet, det enda är att du känner någon som har cancer. Jag, alltså, jag, ja, men det är ju så, så jag vill det så, ha man, med med det är, Det är väldigt, väldigt många av våra HIV-cancer-ofträd som njuter väldigt, väldigt mycket om att liksom vara i en jobbig situation. Att förstå, de tycker om att ha gått igenom jobbiga saker. <laughs> för att det ger dem mandat i konversionen om det. Och det tycker jag är fånigt. Det är lite fånigt. Jag håller med dig. Men just när det gäller AIDS. Men du skulle ju vara som. Ja, just när det gäller AIDS så skulle jag inte gärna ha det. För det känns som att väldigt få människor känner folk med AIDS. Det är nog ganska hyfsat om man har det. Vad i Sverige då? Kanske. I Sverige? Nu är det ju bara fördomsfullt. Vadå? I Sydafrika har ju typ så här 30% AIDS. Vi har ju ingen aning. Det här är ju på och svart. Det, det är ju vanligare i Afrika. För att folk, inte har, för att folk är har För att de inte har kondomer. Och för att de, de tror att. att de man, är som djur nej. De håller ju på att säga det nu. De tror ju, att, vissa, tro, vissa stammar. Det här är alltså ingen dataset vissa Vi stammar väl i Sverige också. Vissa stammar tror. Tribes. En, jag vet inte om ni ja, stammar, men på vissa ställen i alla fall så finns det en föreställning om att om man får AIDS kan man botta det genom att ha sex med skull vilket naturligtvis inte nej. förbättrar... Alltså, det. det är nej, har det är bara vad du läst. Jag har sett det i, på nyheter. Jag har sett det i, i en... han ah, gör ah, Nu, nu bränner sig Johan på kaffet och ställer det direkt på vår bäck. Ta bort det här ifrån. Det blir märkigt. Du kan inte ställa på den varma plattan, ni är dumma jävla... Så. Hur fan kan det läckas? Hur mycket vatten... Har Hur som helst, men det är det alltså. Och det är ingen idé att prata därifrån. Man har ingenting när du ledar. Så kommer man sätta det här. Jo, jag ska ha upp kaffe. I alla fall. Aids och cancer kan vi lämna som ämne. Det är inte speciellt intressant eller upplyftande. Men ja, du skulle vilja ha en kompis med Aids. Vad skulle du säga till den kompis? Alltså inte, inte min närmaste kompis, men så är det en flyktig bekant som jag ändå kan kalla. Då känns det värre. Då känns det som att du bara använder Nej. den. Det var en sak om det var en vän, men det var en bekant Jag skulle väl aldrig önska min vän nej så det Nej, det som att du tycker att bara, okay, Det är någon jag känner så jag kan använda som en credpoäng Men inte, men inte någon jag känner väl jag Så, att att jag, inte behöver, så jag, <laughs> att jag inte behöver bry mig okay. Ska vi gå vidare, nästa ämne okay. Jag måste bara berätta när du, när, i, I förra pausen, när du gick på toaletten mm. Så gick jag in på min favorit på sidan och klicka... Det är sjukt att du gör det När jag bajsar ja, men jag gör... Vad ska du få ut av dig liksom, För mig är det som en naturlig Jag sitter på datorn, sitter på internet, kollar historiken Och den ligger näst högst upp liksom. mm. så, Du rensar aldrig så... det Jo, ibland, om det kommer över liksom, besök mm. Som kan gå in liksom. så Det är det som jag inte vill se mm. Mm. Och Pruttad, du <laughs> I alla fall Jag gick in där bara för att det var som så jag är ja, alltså du, så fort jag ser den så blir det liksom lite lite kvar. Mm. Mm. Ja. Och ja, okej, jag kan i alla fall klicka på första videon. Vilken hette? Vad fan hette? Den hette äh, nånting nånting Blackheadon. hette hon. Han var någon Ja, hon hette black efternamn. Det var liksom svart. En, nej, hon var vit. Mm. Hon hette. Hon är svarthårig. Men vad hon här Angelica eller? Black tror jag inte. Angelica Black. Om ja, det alltså. är någon som känner till henne får de gärna ge någon sorts background feed på det. Men, Men vad var hennes grej? grej så grejen var så här. Hon låg på en svart eller? Nej, nej, nej, nej, nej. Det, jag bara, det var en jättekort video. Och videon hette Angelica Black, Peace out the candle. Peace out the det, candle. Ja, det var det hon gjorde vad. hon hade ett ljus, ett stort ljus, som hon hände. Hon hade i alla fall ett ljus som hon hällde stöd in över sig först, ungefär tre minuter. Så det förstår inte heller, det är, det är mysterin. Jag vet inte, det är, sig, det är kanske as -hett att få det på sig, jag vet inte, men det är ju varmt, så det är hett så. Mm. Men, men alltså, det, alltså, det, om, det, om man det är tennad, det vet jag inte. Nej. Men just så här, det, det är inte så sexigt. Det Det blir bara som långa strängar som stenar, det ser som sperma i sig. Men det är inte sexigt med sperm det kan du kvinnor. Såhär Nej men sluta. All, ja, vi behöver inte gå in på det heller. Men i alla fall så gjorde jag först. Och sen så avslutades hela, hela tiraden med att hon satte sig över ljuset och kissade ut det. Alltså hon kissade på lågan så att den slocknade. Okay. Och sen så liksom bara tog hon upp det så ljuset som för lite efterspel sådär och smekte det lite och tittade i kameran. Nej, och så det. Ja. men va? det där, det där, det där ja. tycker jag är jag sinnessjukt. Ja, det tyckte, ja, grej, det slog för också. Det var väldigt, väldigt märkligt. För det var så där. Jag vet hur mycket hon fick för det gigget? den är inte mm. så jobbig ändå, alltså nej, men jag nej, skulle affär. kunna göra den ja, ja. utan nej. problem, jag skulle inte känna mig liksom... Men jag skulle inte vilja vara det på bild, att se mitt ansikte där, det skulle jag inte vilja. Men, om alltså. du skulle ha porrstjärna, du skulle liksom vara Mr. X och bara jag sådär, skulle jag utradera, du skulle liksom utradera det alltså. mm. Ja, jag har ju tatueringar, det skulle synas direkt om jag hade, det. alltså mm. de som känner mig. Mm. Ja. Undra, det är ja, det här med porr, alltså just om man själv skulle vara med inom på, alltså vem skulle du helst, minst av allt, vilja se? skulle se. Kommer upp liksom när jag ser föräldrarnt? Nej, nej, nej. nej. Menar, om du var med, vem som skulle få se en film som du var med? Um, mina föräldrar, helt klart. Ja, men det är som självklart. Ja, det är ju klart att det är det. Vad skulle du välja? Ja, men det är ju föräldrarna. Ah, och morföräldrar. Mm. Ah. Gud. Min pappa då skulle, inte... skulle Om vi vänder på vem skulle du helst vilja slippa se själv? Mamma. Det känns väl ganska logiskt. Då ska jag hålla inne med den här informationen. <laughs> Nej, men pappa skulle ju klart det skulle kännas väldigt märkligt. Men det skulle ändå inte kännas... Nej, han lever ju inte samma sorts liksom, familjeliv som hon. Hon är ändå två barn som Och men din pappa är så ful. Alltså. Ja, det ska du inte ha på. Han, han, är, han är Han, är inte, han, är inte, han är ju bra kropp. Nej, man ja, ser ja. ju inte, inte knappt. Alltså, just manliga påskbara, så man ser ju bara kuken och magen. Han har åldrats väldigt dåligt. Nej, ja, men det är för att han har levt ett hårt liv. Som må det ju ja, det. Han är ju snygg, tror jag. Han är lite Ja, men på ett snyggt sätt. Köpte du lätt eh, hamburg Nu dressing? Ja, det gjorde jag. för Fy fan vad fåsant det här är så fånigt, Men så det, är det kostar det ju lika mycket. Ja, men man vill ju ha riktigt... Det där, originalet är ju inte lätt. Det är, Nej. För, det är ju klart, den är men, goda. Men kände du nog känner du, känner du smakskyndare? Ja, jag tyckte det. Fanns Nej, smak. det säger du nu. Det är jävla för det jag säger säger säga ja, men Det där är så det jag fånigt. Jag inte. Det där är jävla fånigt. Det är ju nån sorts inspirerad Vad är det? det med att vara lite nyttig? Det blir inte alltså inte när man äter saker som man vet är onyttiga, då vill man ju äta en det så gott som En är hamburgare är ju inte nödvändigtvis den, mm. den har alla grejer, den har sallad... Trött ketchup, senare dressing... Kött! Eh, bröd, vitt bröd... Det är ju äntligen, äntligen fribyr. Ost, det är för fan inte nyttigt. Det är som är pannkaka äta med gransmjö, det är ju löjligt. Ja, det är att göra något gott, fast nyttigt. Fast när man, man äter rätt så Då vill man äta det så gott som möjligt Man äter inte för att det ska vara nytt men äter för att det ska vara gott bara Men man äter väldigt mycket hamburgare CP-mångar CP ja. skulle jag inte känna någon som har <laughs> det Det känns ju jobb ja, bara jobbigt no. För det är så jävligt uppenbart Det är riktigt riktig cred point. <laughs> Nej. Ja, men då vet man ju hur det är Om man har hängt med ett CP en hel dag <laughs> då, då är ju tror jag det är en helt ny värld Alla CP-skador det, det är ju Det ska Nej, Men Som snöflingor. <laughs> nej, du ska inte ta äh, go på dem som inte kan försvara sig när man sparkar på dem men de är det är som en slag slagapparat liksom ja. det, är det är någonting väldigt, väldigt kul för det är just den gruppen tror jag som det är minst okej med det är just, alltså förstås att sebeskadade de går igenom livet eller de manliga sebeskadade går igenom livet konstant med att, alltså, att ständigt göra helikoptern Nej, gjorde gör jag det Det var inte kul. De gör det. Vadå de gör det inte? Vadå? de sitter ju ner, de kan ju knappt gå. Nej, men de skakar liksom. Nej, men <laughs> det ska. Nej. De inte. Så där ser det inte ut heller. Alltså, det, det, det där är inte. Ja för du är sån jävla kort. men det är nej, men de, Vadå de går inte och <laughs> de går inte gör den rolen. Jo, de gör ju det. Jag undrar om jag tror ens kan ha svårt att knulla alltså. På grund av det sådär. Du menar för att det är som en sån? Ja men det är som en det är som en enda lång helikopter. Däremot det funderar på alltså det här kanske låter väldigt fördomsfullt, men just, alltså, minoriteter, alltså, de blir ju ha det svårt på något sätt. För de blir som liksom dömda, hånade, Så. Här. Men just när man sen då hittar, det är lite som så frula som inte hem till svanarna, så hittar man sen till sin egna grupp. Så lär det var en jävla bra sammanhandling där. Bland strepskador? Eller bland dvärgar och... Men vi är ju män nu, vi är ju samma för fan samma ras. Ja det är vi ju, men jag menar just att dvärgar är ju... Nu låter det som en SD för i språket. Nej, nej, nej, men att menar typ att det där var rätt, lätt för en dvärg att få ragg på en annan dvärg. Tror du inte det? De... Ja men det är för att de är fula liksom. Ja, men menar alltså... De det... går ifrån någon sorts skönhetsnorm och, ja, och menar, är det också för att... Det är, det är så tjocka människor lättare kan få att ja? ligga med ja? en tjocka människor. Ja. Men det är för att, för att två mindre attraktiva människor söker till varandra klart Ja, precis. Men också kanske för att de... Ja, men de ser ut som jag, då känner man sig mer bekväm. Man känns sig inte så iakttagen man känner sig inte liksom som ett freak. Nej <laughs> ja, men alltså, det jag menar det lär man ju, det beror på vem man blir behandlad. Men jag menar, jag tror att det är väldigt, jag, skulle, jag tycker det var väldigt, väldigt jobbigt att vara där. Jag tror att, jag tror att, jag tror att det är väldigt jobbigt. Det skulle vara det jobbigaste handikappet? Nej, jag inte. Men det skulle vara jobbigast? jobbigaste handikappet? Nej, jobbigast var CP tror jag. Tvrigt verkligen. Men bara, det är typ det man blir mest död det är då? Ja men då är du inte medveten på samma sätt. Alltså, CP är ju inte mentalt handikappad. Jag kan det ju Nej, det tror jag inte Då är det, det, bara, då är det, bara, det. bara så alla tycker att jag är äcklig Men var det, var det, har ju ändå lite lägre IQ själv alltså. Nej Jo Det är inte, det är väl inget med Jo, jag, det, det är ju nervskador Exakt Vadå jag exakt mm. Jag tror inte att de har, det är någon sked Vadå Stephen Hawking är ju typ mm. Nej, nej, men han är inte cps han har blivit över Vad han då? Tåg Nej Jo nej. nej, jag vet inte Men, men det, han har ju någon nej. jävla grej Han ser ju ut som ett CP nej, men, han men han är ju skitsman stol Det gör ju också vad skämtar du med mig? Nej inte alla! Jag har aldrig sett ett CP se på sitta i huset. Han som i Mikael Myndras gjorde det. Okej. Okay. men Då måste han ha haft något. Eller såhär, vad heter det? Permobil heter väl. Så, ah, så just... man kan... Rullstor kan de <laughs> inte köra det är aldrig så svårt. Ah, ja, <laughs> <laughs> Nej, kan såhär skaka ja. sig <laughs> fram. Jag skulle ju fast stå och åka liksom en, en halv meter fram och tillbaks ja, på samma <laughs> De här rullsor. Nej, nu ska vi inte va? Permobil? Dags för en ny låt. Kanske dags för en ny låt snart. Eh... Något på CP-temat. Med... Den här, eh, här vapnet-låten. Ja, kalla mig CP, kalla mig bög. Vem? Den kommer nu. Men om vi ska fortsätta med sommaren, har du några, några, några mer avslutande intryck sådär? Tycker du om vädret? Du ska inte vara så skeptisk. Om vi säger, det kommer ni märka i den här podcasten att Johan är ju den, den skeptiske av oss två. Alltså tycker du har varit mer i den här podcasten? Du har hatat till höger och vänster, tycker jag. Vad har jag hatat? Ja. Människor, det ja. kan vara min mening. Ja, bra. nej men jag hatar människor som gör sådana här dumma saker. Alltså det jag hatar. <laughs> du, är, du är som, som bra ja. en gloria runt du? Så är ju du Nej men nej, jag är inte perfekt <laughs> Men eh, jag tycker det. jag känner det Men jag tycker att jag lever mitt liv Perfekt Någonstans, ja Nej, men, men jag känner mig medveten om mina fel I större större utsträckning Och jag ska inte säga att det är helt inte tack vare dig För det är det lite tack vare dig Exakt Du är väldigt bra på att peka mina brister ja. Men ja Vi sitter här och har korkat upp är i stad. Det alkoholromantik, ja, så dricks, vi vi av livssnutare. Ja. Vilken är den bästa öl det Jag här är bra. Fast, ja. jag, har sett, jag har sett en reklam en för mig i stad med Peter Stormare. Nej. Som är sorts, man ser ut hans första perspektiv, men man förstår inte vem det är från början. Det är någon som liksom sjunger i rockband och hoppar ut för stup och liksom mm. skjuter och grejer. Liksom. Mm. Eh, och sen så slutar man med att han står och signar grejer för en massa fans. så, mm. så ser man en bild på honom och sen sitter han bara... Och chillar helt enormt mycket hemma i det som ska vara hans, hans, hans lyja, eller hans, hans extremt flådiga hem då, och med mm. Stad Och tittar i kameran och ser extremt nöjd ut. Mm. Så det är hans han blir ansikte utåt för dem. Okej, okay. ja. det är märkligt. Jag hur mycket pengar på för det. Alltså. Mycket tror jag. Det är... Han behöver det rätt identitet. Alltså. Han är ganska tätt, men han är ju... Grim, han är väldigt stor i Sverige, men, men i, i USA har han väldigt, väldigt mycket en byrå och sina in... Ja, såklart. Ja. Alltså, det är väl ingen som har trott någonting annat? Ja, nej, nej. nej. Men, alltså, Alexander Skarsgård har redan nu börjat få ganska stora roller. Alltså, han, han har redan nu landat tyngre roller än vad ställa stormare. Till exempel är du mil längre fram än en stormare. Fast, ja, det är han, men han är ändå inte så mycket längre fram än exempelvis. Alltså Alexander. Alexander. han har ju blivit in tack vare i Stella. Jo, det har jag, Lite. Fast han har inte byggt sin egen karriär här i Sverige. Det är inte som att det så fort Stella var inne så bara, är min son. Nej, no, för så mycket, mycket Sverige. Så alltså han har väl säkert blivit inspirerad och fått hjälp och sådär. Med kontakter och ja. lite folk och sådär. Det är klart. Det är klart. Men också just... Stella har ju aldrig kört en leading role i en enda amerikansk film. Jo, det har han. Vilken? I, vad heter han? Gus Van Sands, film med Matt Damon. I huvudrollen och vad ska bli den andra rollen, den här mattegeniet. Vad heter det? Uh, ja, ja, ja. Uh, Du menar Google Hunting. Ja, det ja, men det. Också, det är inte, han har ju aldrig sett en huvudroll. Det är det jag säger. Nej, men det är en, det är, jo, det är en av huvudrollerna. Det är inte huvudrollen, Nej. men han är den näst största rollen okay. och är med extremt mycket. Okay. Så att, jo, jag skulle nog vilja säga att det, är, att det är en huvudroll. Det är en väldigt stor roll, det är ingen biroll. Ja, fast han, alltså det är något, han vinner ju inte för skulle, bäst. Nej, han skulle vinner han vinna inte bäst, han vinner ju vinna bästa. Han ju supporting-aktier. Ja, det skulle han. Men ja. det, är en extrem, det är en stor sak. Det är en stor, det är det är en, stor inte en Peter Stormare i Runtfarkost. Nej, den här det är... nej inte precis. Den. Det är inte en... ja. det. Är inte den. Men, den ryska... men, men den vinner han ju inte ens för bäst. Det kan man inte, även om det skulle vara extremt. Nej, exakt. Så, så stormare det är inte... ju mer bi-bi-roll. Ja, vad själv. heter det? Det finns många som någon. Det är väl nu Överstatisten. Ja, precis. Men ändå och statisten av statisten. Liksom. Ja. Att han, han är utskriven som... Vi de ut den frågan. Han är utskriven på rolllistan. Men han är liksom inte en av... Nej. Han skulle inte kunna vinna Oscar på det. Nej. Och, ja. Men det är... Ja, men jag menar, det är med Alexander, Alexander han har ju redan nu börjat... Liksom, han har ingen huvudroll heller. Vi kan inte han, har, han, han, han har däremot best supporting i Trubland Han är gjort TV-serier mycket mer. Han är ju Generation Kill. Jag där han är har ju väldigt stor Ja. Ja, han väl någon sorts... Han är ju ju ja. blödde jag har ju med det. Ja. Ah, ah. Men uh, han är min ju blödde är förresten ett jävla fenomen att den kan vara så dålig, men folk verkar men tro att var... det är bra. Jag förstår var... att sett 25 minuter nej, ett avsnitt. Jag, ja. alltså, det, alltså, det men se, det, men det vänta är. nu, vänta nu. Måste jag se 40 000 avsnitt för att kunna bilda min uppfattning? Nej, du jag jag se ett, ett eller två om jag, avsnitt. Om jag, om jag tycker att 25 minuter är totalt jävla värlöst och fånigt jävla trams så lär det ju vara det är annars också. Jag det, tror jag att det andra är genialiskt och jag bara råkar sappa in på de tråkiga 25 minuterna. Jag... Nej, men det är inte bara tråkigt. Det är så extremt fånigt. Men jag har, jag har grejen också För det första kan du inte Jag förstår vad du menar, men du kan inte recensera någonting Jag recenserar inte jag, jag säger du bara såg det Ja, och det är väldigt lätt att göra För det andra så är Det är som att se som en halvtimme i Sagan om ringen och så säger att det är skit. Ja, men jag har sett en hel film som här ring. Jag kan säga det Ja, men jag tror det är det som är grejer också. Du, du skulle alltid... Jag kan inte tycka att det är något som inte är verkligt var roligt. Jo, det nej, kan jag. Nej, för i det, det så vore det är sånt eh, slags så Härdan häromdagen... är... japans labyrint tyckte du var en väldigt bra film. Ja, okej, okay, men den är förenklad i vår riktiga världen. Så då har ju en meddelande. Det är en ja, Det är ju verkligen såg. inte en, en, en i riktiga världen. Ja, ja, det handlar om så. Den är ju riktigt. i riktiga världen. Ja, ja kriget, precis. Men det det menar alltså vad det trubblad ju alltid. Ja, men det är sån alternativ verklighet. Men det, oh, alltså det är jävla, det, ja, men det det som att prata med jag jävla albin. Ja men du gillar inte det här med alver och vampyrer liksom. Du, du blir ju skeptisk. Om man gör någonting, det kan jag säkert göra. Om det är någonting bra med det. Men det finns ett få... Alltså, Sögon om ringen är ju inte bra. Det är Sögon, Sögon, alltså jag, jag har kollat igenom det. Jag, jag har börjat kolla igenom extra som är extremt extensivt. Vilket jag är väldigt, väldigt lycklig. Till Sögon om ringen. Och det är... Alltså... Jag tvivlar alltid, när jag inte satt den på ett tag så tänker jag så här: men ja jag såg dem liksom för två år sedan och nej det är inte så bra, det visar väl Men nej jag blir alltid förvånad över hur extremt bra det är. Och det är för att det, dels är berättelsen väldigt väldigt bra. Och det finns så I många teman. Ja men det finns extremt mycket bra grejer i berättelsen som, som, <laughs> från början. Och för det andra så är det att den filmen är gjort med så mycket kärlek och passion. För de som är, jo för de som har gjort det är riktiga så är de är ingen nördar så de älskar ju det här. Fast du tror inte att det finns andra filmer där skådespelarna går in med väldigt mycket stor inlevelse för att man är bra. Det räcker med att man tycker att manuset är bra. Men jo, men det är, det är skillnaden att när det är gjort på en bok som, som de, alltså alla som var med och liksom hade en stor roll i produktionen de var liksom inlästa på den boken och älskade boken. Jo, men, men alltså ja, bara för att förlagen är bra. Alla som var på en film som är byggd på, på en förlaga, alla sådana filmer blir inte bra. Nej, wow, men, just, men, nej. men alla skådespelare som är lärde tycker att förlagen är bra annars hoppas man inte på den filmen. Menar, alltså jag tror inte att alla som är Tomb Raider har spelat datorspelet, Om vi säger så. Nej. Nej. Alla kanske inte lära miljoner Nej. Fast det lär du mig göra? Nej, jag tror inte. För såg Ingen Det är en sån typisk grej som är just en så här fan grej. Det, det finns en så stor kult kring det. Redan. Men kan vi alla nånsin som att det är en jävla skitfilm? Nej, det, kan, det, är, nog, alltså det är fortfarande en av de bästa filmerna som alltså, du sett. är dum, och, det, och jag förstår inte hur du kan liksom. Du. du har måste, sett ettan, ska. Du måste se alla tre. Du kan inte säga att jag inte får recensera den första vad filmen. För ja, det inte på varför var det som var dåligt med? Det var så länge sedan jag såg det nu men det var jag kan, jag kan inte utta mig riktigt om. Det jag bara säker att det var skitdåligt. Ja, men du har ju ingenting att komma med. <här> Nej, det har jag faktiskt inte. <här> det räcker ju för mig att påstå att det är fånigt. Ja, men det är ett ogrundat <här> säger som Arne Dalberg kan vara film. Det här är också bara snutt och det här kan jag kontra. Säger du det, det Ja, säga. så här. Leos konting är jävligt fånig, sen det jag kommer säga. Men han sa så här som om ingen handlar om Storylinen i Sögnomringen är att forsla en ring från punkt A till punkt B. Det är filmen. Det är kanske är det som inte det verkar på ytan. Men det är det egentligen... Nej, det är, om, man, om man drar ut det så är det det storyen. Handla... Nej, det är det egentligen handlar om... Det ont mot gott. Åh, oh, vad Nej, originellt! Oh, jag handla... dör, jag dör! Originalitetsdöden här vart där i min, i min stol. Ja, det kul. Men det är inte det handlar om heller. Det handlar om... Det handlar om... Alltså... Den pers alltså, person alltså personers kamp mot sig själva och hur makt korrumperar. Vänta det är det, det han mot sig själva, förklarar det. Alltså att ringen är ju, det, det är ju makt. Ja, det är ring ja, of power. Men herregud, ja. Det är som en är fara med ringen. att alla som får den. Ja, man ska tänka på alla, andra före sig nej, själv. Det är nej, det som det. Nej, är nej, nej, det är inte det Alla som får den. Ja, organ ju... in i mitt hjärta. <laughs> liksom, de, som som er, de som får den, det så handlar om är att de som får den blir förförd. Det är en, stor slagen en jävla skitfilm. Nej, alltså jag, jag kan Nu inte hålla mer. Så, så fort någonting är storslaget och episkt och tycker, så börjar Leo och gråta och tycker att det är magnifikt. Alltså så, du, <torskech> jag har en, Just, ja. så fungerar det inte riktigt. Jag har, jag har en febräss för det episka och för det storslaget. det har jag. Är det en massa med 5000 år? Jag har en febräss för det lågmälda faktiskt. Ja, men det ska vara bra storslaget. Men när jag filmerna är ju ett jävla blä. Det är ju skämt. Och liksom likadant erragång. Erragång kan vara den sämsta filmen som någonsin. Ja, säger. Men blir du sig ifrån nu? Ja, nej, men... Jag, jag, jag vet inte om du kan förklara det. Jag det kan jag förklara, det, men du låter inte mig prata klart. Nu är det du som har brutit. Nej, prata. Ja. Varsågod. Det handlar om varje enda person som får ringa. Nu är det reda. Du bryr dig inte, för du, du sitter bara och ser så. Här. Ja, men de har ju aldrig börjat ha... Nej, alltså det är så, så tänk inte. Jag gav den en jävla chans. Du sätter inte in. Jag gav den en jävla chans när okay, jag, jag såg jag Okej, du ska göra nu? Då har vi alla tre filmerna, Johan. Mm. Du, till, vi, nästa till nästa podcast ska vi se. ska vi se alla tre. Det här är extended också, så det är ungefär en timme extra på alla filmer. <laughs> alltså, totalt, <laughs> ja. Det är totalt kanske. men det är mycket mycket bättre extended. Mm. Så vi ska se alla tre i ett streck. Så gör ni en maraton. Man får gå kissa och så här. Ja. Och dricka kaffe. Ja, vi får se hur det blir. Nej, det har vi i helgen. Helgen och sen så efter det åt du kommer du. Om du okej, okay, om du inte har fått gå eller tårar i ögonen en enda gång under de tre filmerna då kan jag acceptera din åsikt. Men. men bara för man får gåshud av en film är inte betyda att den är bra. Det kan man ju då få av så här löjliga amerikanska... Lyssna, det han kan han man så här löjliga amerikanska... Ja, det rör ju på... Man tror att man berör sig. Men det egentligen om man tänker efter så är det ju... Bara, men att kroppen luras? Ja. Till att vara ja, berörig. <laughs> om det så här storslagen musik och typ ja. nån vinner en basketmatch med en dunk i sista sekunden. Så kan man ju få gåshud så här man gillar basket. Men det behöver inte betyda att filmen är bra. Förstår du vad jag menar? Jag förstår hur jag menar, ja. men det är inte fan. Då får inte riktigt börja förklara vad som är bra med filmen. Eller, att det som... Vad det egentligen att, handlar om. Att det handlar om alltså, att makt korrumperar, det är det, det handlar om. Men förklara det. det okay, ringen i filmen är som är liksom en manifestation av makt. Ja, okay? Alla som får ringen blir förförda av makten de kan få igen. Ja. Mm. Och det är det som det handlar om. Det handlar om kampen, deras egna kamp alltså mot den här är kraften som får... Ja men alltså, det är, är budskapet. Men storylinen här är Forslundring från punkt A.P.N.U.B. Under tre timmars tid. Ja men det... det är, nej, det är en väldigt förenkling. Alltså... Det är ju, alltså... Men om du, ska, om du ska beskriva handlingen i två meningar ja, men, ring, ja, men ring, det är, så här, det är en ring Ja men en ring, men det som att det är, så här, det är bara en ring. Det är ju ondska Självklart har det ingen en historia och en ja. betydelse Men det är ju fortfarande det som, som ja, men, det, all, men det gör inte som sämre. sämre Det gör det inte sämre. De inte, alla, nej, alla, alla, och de ska ja. ta sig igenom En massa hinder och massa eh, liksom horder Av av Eller vad fan, och hans moster liksom Ja men det är inte det som är hindret egentligen I slutändan så blir det de själva och sin egen liksom, psyke och maktbegär Som blir deras största hinder. Du romantiserar, okej okay, att jag nedvärderar den kanske väl mycket, men du romantiserar i alla är... sekunder av den här filmen Jag också. älskar den, väldigt, väldigt, mycket. Du får bara mycket såsom. Men spännande. den är väldigt, väldigt bra gjord också, det är det, den är väldigt, väldigt, väldigt bra gjord. Och, Och vad vi, är den också? Den är väldigt, väldigt bra gjord. Storslagen. Ja, men vadå, det hör ju också till, om, det, om en film är visuellt mäktig så är det också ett plus. Men jag tycker, inte, jag tycker inte att den är. Alltså den gör ja, det i vackra så här, nya selenska miljöer och det är liksom helikopterflygningarna och liksom det är vackert vackert superstora spektrat liksom. Men var ända ja. set. Men det är epist vackert. Vad endda filet till och med, med lyssnade. Ja. Jag tycker inte om det fotot alls. Till och med i fylke, så är det vackert. Det vet jag har ingen om det här. Det är liksom där Hobbitarna bor. I början. Vad heter han, jag Fylking var ju Fylke, det var ju Han filke... var en hobbit. <laughs> ser inte ut så. Men som ja. Peter Jackson ser ut som en hobbit. Riktigt mycket. Ja. Faktiskt. Han som har ja. Men... nej, jag Peter vet Jackson inte. är inte ett jävla skämt regissör också. För det? Han är ju genial. Jag har sett den här senaste... Jag såg när jag såg trailern bara, den här senaste filmen han gjorde. Ah, han har Frickan. gjort någon ny, ja. Jan. Inte flicka. men det var någon som, någon som dör och så kommer någon till någon sorts drömvärld och allting ur fånet liksom. Alltså det fick såklart oerhört svala recensioner. Han är ju kanske inte så duktig på att komma på egna idéer, men han är duktig på att regissera. Han har ju gjort storverk av... Han är ingen bra filmmakare. Det han men, gjorde inte fansen besvikna med Sagan Ring. Nej, men kanalfansen är inte besvikna. Det är, de filmerna. betyder inte att filmerna är bra. Nu tycker jag vi, med de orden tycker jag vi avslutar podcasten och vi återkommer nästa vecka. Tack och hej! Jag avslutar jag Rex the Dog? Nej! <laughs> hey, det var min inte att välja låt. Ja.